היפופוטן! סבא, ספר לי על פסח לפני אלפיים שנה. אין בעיה יורמי, תשב יורמי. תתרמש קודם. עם <אם> במצרים היה מלך שקראו לו פרו. פרו היה מלך רשע! לא משהו כל כך בכלל. הנה, תקשיב מה הוא אומר. כל הבן הילוט יחליפו לו חיטול. חלפו השנים! ופרעה החריף את גזרותיו. יש לי גזרה חדשה. לקרוא לכולם? שאלו יועציו. לא, שיבואו כשבא להם. אני אצא להדביק שלטים בכל העיר. שמרו על הארמון, אם אתם רוצים. והיועצים ששמו לב שלי יקו למערכון שחקן שלא יודע על מות פרעה מהי, החלו לדאוג. חזרתי. נליתי שלטים בכל העיר, שאסור. מה אסור? שאסור. עוד לא החלטתי מה. השארתי קו ריק. כשאני אדע, אז אני אלך ואסמן בתו שווה. וגם נדגיש את האסור. מה קרה לכם? תשמע, אתה לא רשע ולא אכזר. אה, הבאנו לך פסיכולוג, זה מישהו שיעזור לך להיות פרעה. שלום. שלום. נעשה לך מבחן אסוציאציות. אני אראה לך תמונות, ואתה תגיד מה אתה רואה. מה אתה רואה? תמונות. פתח <טח> את הדלת. אני משה, מנהיג בני ישראל. שלח את עמי. משה. משה, שלח את עמי. טוב, לכו. אתה צוחק עליי, לכו, אה? זה מלכודת. דם אתה תקבל, דם! ומכת דם גדולה נחת על מצרים. שלח את עמי! אה... לכו מפה, לכו. בגללך כל הדם בלינוס נהיה מוגלה. הכל מוגלה במצרים. לך עם העם שלך. קחו כרטיסים, תשלח לי חשבונות ותקבלו אכזרי נסיעות עדיין צוחק עליי עזוב את החרטבונה, קח מכת בכורות, נחסוך טופסיאדה עכשיו תקבל את המכת בכורות שלך חבל שבכלל התאמצתי עם אדם לכו כבר, לכו עדיין מתחכם, אה? ומשה ואהרון, שראו כי המלך עדיין לועג להם בציניות, ישבו להמציא מכות חדשות איזה מכה נמציא עכשיו? אני לא יודע, אני לא יודע. ורבדי המצרים, כאב וצער, ויגון עצומים. איזה אסון, איזה אסון. סמיר שלנו הלך, לקחו אותו, הכל הלך. לפחות נשארה קופסה אחת של הננס. כן? זה מכת אננס, תביא אותה לאננס. והימים חלפו להם, ופרהה החל להפוך לרשע אמיתי. שלח את עמי. Let my people go. זה בסדר, אתה לא צריך לעשות תרגום לאנגלית. לכו כבר, אני לא ציני. או, אני כל כך עצבני. איפה החנית שלי? לא פגעת. מכת לו גרמות. יש פה ארבע כמוני. ארבע כמוני. ארבע כמוני. ארבע כמוני. אז למה עשית חמש? והסיפור נמשך עד שלבסוף יצא העם והחל הולך במדבר. ארבעים שנה. סבא, מתי מגיעים? עוד ארבעים שנה. סבא, מתי מגיעים? עוד שלושים שנה! נו סבא, מתי מגיעים? עוד שלושים שנה, כבר שלט אותי השנה! נו סבא, מתי מגיעים? עוד חמש עשרה שנה! מתי מגיעים? כבר הגענו לפני שלושים שנה, סבא, אתה שוב לא זוכר? אה, סליחה יורמי, סליחה